Yəhya 10-cu fəsil Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Qoyun ağlına qapıdan girməyib başqa yerdən aşan oğru və quldurdur, amma qapıdan girən qoyunların çobanıdır. Keşikçi qapını onun üzünə açar və qoyunlar onun səsinə qulaq asar. O da öz qoyunlarını adları ilə çağırar və onları çölə çıxarar. Öz qoyunlarının hamısını çölə çıxarandan sonra onların önündə gedər və qoyunlar da ardınca gedər, çünki onun səsini tanıyırlar. Amma yad adamın ardınca getməzlər, ondan qaçarlar, çünki yad adamların səsini tanımazlar. İsa bu məsəli onlara söylədi, amma onlar İsa'nın sözlərinin mənasını anlamadı. İsa yenə onlara dedi, Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Qoyunların qapısı mənəm. Məndən əvvəl gələnlərin hamısı oğru və quldur idi, amma qoyunlar onlara qulaq asmadı. Qapı mənəm. Kim məndən girərsə, xilas olar. Girib çıxar və özünə otlaq tapar. Oğru yalnız qarət etmək, öldürmək, Və tələf etmək üçün gəlir Mən isə gəldim ki, onlar həyata Bol həyata malik olsun Yaxşı çoban mənəm Yaxşı çoban Qoyunlar uğrunda canını qurban verər Qoyunların çobanı olmayan muzdur isə Canavarın gəldiyini görəndə onları atıb qaçar Çünki qoyunların sahibi deyil Canavar da onları qapıb Pərən-pərən salar Muzdur qaçar, çünki muzdurdur. Qoyunlar üçün qayıqı çəkməz. Yaxşı çoban mənəm. Necə ki, ata məni tanıyır və mən atanı tanıyıram, eləcə də özümünkləri tanıyıram. Özümünklər də məni tanıyır. Mən quzular uğrunda canımı qurban verirəm. Bu, ağıldan olmayan başqa quzularım var ki, onları da gətirməliyəm. Onlar da səsimi eşidəcək, Beləcə tək sürü, tək çoban olacaq. Buna görə də ata məni sevir. Çünki mən canımı qurban verirəm ki, sonra onu geri alım. Canımı məndən heç kəs ala bilməz, amma onu özüm verirəm. Onu verməyə də, sonra geri almağa da ixtiyarım var. Bu əmri atamdan almışam. Bu sözlər üstündə Yahudilər arasında yenə fikir ayrılığı düşdü. Onların çoxu dedi, Onda cin var, dəli deyil, Niyə ona qulaq asırsınız? Başqaları dedi, Bular cinə tutulmuş adamın sözləri deyil, Cin heç kör adamın gözlərini aça bilər. O vaxt Yerisəlimdə təqdis bayramı keçirilirdi. Qış idi. İsa məbədin həyətində olan Süleymanın eyvanında gəzirdi. Yahudilər İsa'nın ətrafına yığılıb, ona dedilər. Nə vaxta qədər ürəyimizi intizarda saxlayacaqsan? Əgər sən Məsihsənsə, bizə açıq söylə. İsa onlara cavab verdi. Sizə söylədim, amma buna inanmırsınız. Atamın adı ilə gördüyüm işlər mənim barəmdə şəhadət edir. Amma siz inanmırsınız. Çünki mənim quzularımdan değilsiniz. Quzularım səsimi eşidir Mən də onları tanıyram Və mənim ardımca gəlirlər Mən onlara əbədi həyat verirəm Onlar heç vaxt həlak olmayacaq Və heç kim onları əlimdən qapmayacaq Onları mənə verən atam hamıdan böyüktür Onları heç kim atanın əlindən qapa bilməz Mən və ata birik Yahudilər yenə yerdən daş götürdülər ki, onu daşqalaq eləsinlər. İsa olaraq dedi, Sizə atadan gələn çoxlu yaxşı iş göstərdir. Siz bunların hansına görə məni daşqalaq eləmək istəyirsiniz? Yahudilər ona cavab verdi, Səni yaxşı işinə görə deyil, insan olduğun alda özünü Allah sayaraq küfr etdiyinə görə daşqalaq edirik. İsa olaraq dedi, Məyər sizin öz qanununuzda yazılmayıb ki, demişəm, siz Allahlarsınız, Allah öz kəlamını göndərdiyi adamlara Allahlarsınız deyir. Müqəddəs yazı ki, pozula pozulabilməz. Bəs siz niyə Allahın oğluyam dediyim üçün mənə, atanın təqdis edib dünyaya göndərdiyi şəxsə küfr edirsən deyirsiniz? Əgər atamın işlərini görmürəmsə, mənə inanmayın. Amma bu işləri görürəmsə, mənə inanmasanız da bunlara inanın. Onda atanın məndə, mənim də atada olduğumu anlayıb bilərsiniz. Onlar yenə İsa'nı tutmağa çalışdı. Amma o, əllərindən sıyrılıb çıxdı. İsa yenə yordanın o biri sahilinə. Yahyanın əvvəllər bəftiz etdiyi yerə getdi və orada qaldı. Çoxlu adam onun yanına gəlib dedi. Yahya heç bir əlamət göstərməsə də, onun bu adam barədə dediyi bütün sözlər doğru çıxdı. Bir çox adam da orada İsa'ya iman etdi.